Над берегами й за берегами Здивлюється бентежний передзвін. А в берегах шепить, Гуркоче, шаленіє крига І радісно зітхає Вигільнена хвиля. Як і любо після темені Заграти сонцем Та вдарити в бубли примкнутих човнів, Щоб підскочили вони вгору, Рвонули свої кайдани Та згадати воленьку волю І купальські вечори І сяйво юних очей Із тих вечорів. Пройшовся березень з-під сніжником на шепці і над татарським бродом. І під його ходою вибухнули криги, зосліпу посунули одна на одну та на коріння Яворове, та на блякий з червонолозом берег. Він закипів шумовинням, накостричився вирваним татарським зіллям, що ніжно запахло торішнім літом. А до гомену річки приєднується дитячий гомін, бо криги завжди свято для дітвори, і тривоги для матерів. Хоч скільки кажи, Хоч скільки грози, А неодмінно ж якийсь отряха Захоче прокататись на крижину. Ось і зараз знайшовся такий шибай-голова. Осідлав крижину, Широко розставив ноги, осяяний заздрісними поглядами дітвори, Кружляє, пливе У березневі світи, В те фіалкове марево Виснування, що тремтить над деревами, І завжди тримає в собі Бентежну принаду. Та хіба, глянувши на такого отчайдуха, не засверблять ще в когось ноги? Він уже Оксанин Володимир збиває шапку на бакир і схиляється до брата. «Миколко, ти ж будь мені молодцем!» Миколка одразу насторожується, непевне і синім цвітом спізаючої шапки. Він добре знає, коли йому говорять бути молодцем, то вже треба залишатись самому. «А ти ж куди, Володимире?» Мале тоскно дивиться на старшого, але тримає себе молодцем. А я сюди, туди, вон куди, на всі наші броди. Безжурно махає уважистою вербовою палицею на здиблену річку. На криву жахається Миколка. Де ж, не треба, Володимире. Миколка кривиться і забуває, що він молодець. О, ти ще зараз почнеш квасити кислиці, на набурмосився старшенький на меншеньку і рвучко відвернувся від нього. Це одразу діє на Миколку, бо він ніколи не був ревою і не любить, як від нього відвертається Володимир. — Володю, а як мама знає, косує синім оком на оселю. Ох, перепаде на бублики і тобі, і мені. — А звідки вона взнає? — Ти ж не скажеш їй. — Ні, не скажу, — тоскно мовить Миколка, і не знає, чим утримати брат. — Але ти краще не їдь на кризі, бо ще води в чоботи не береш. — Та я ж сьогодні чоботи змазав березовим дьогтем. Ось бачиш? — Бачу, хлопчиня зажурено дивиться не на чоботи, а на шалки жини. «Ти не бійся, заспокоїй його, Володимир. Як підбільшуєш, сам поїдеш на кризі. Я й зараз поїхав би з тобою. Зараз не можна. Ще треба підрости». «Ти й ти не їдь. Я тільки трошечки-трошечки. Понад самим берегом. А ти подивись, як у березі гримич верборгуб чинить». Наколка прислухається до передзвону Сокири, щоб не вербові гілки. Мовчить, думає. «І підбільшити йому хочеться і забрати страшно, і собі на кригу кортити. Воно бі нічого проплисти від броду до броду, аби тільки чогось із крижиною не трапилось. Та мами не дізналась, бо тоді однією рукою буде хапатись за віника, а другою – за серце. То я йтиму за тобою понад берегом. От і добре, щирить, Володимир Зуби. Тепер усі страхи тікають однаковки, і він знову стає молодцем, трохи на бокер збиває шапку, щоб бути більше схожим на брата, і навіть бачить себе на крижині, бо хіба він гірший за інших? а Володимир з вербовою палицею в руках вже заходить у нашумовану воду і так придивляється до крижин, мов щось вичитує з них. Ось ця либонь замала, ця ніби має тріщину, а ось ця саме враз. Спираючись обома руками на палицю, він злітає вгору і легко спускається на крижину, нахиляє її, лякається, але одразу ж радіє. Крижина вирівнюється і солодко озивається в ногах і під ногами весняним квекотом. О, радісно вигукує Миколка з берега і жалкує, що він ще маленький. Володимир показує братові кінчик язика, махає палицею і гордовито оглядає прибереждя, що потроху відпливає і відпливає від «Ти ж, Володі, тримайся берега!» – гукає Миколка, біжить за кригою, розсовуючи шапкою і руками цервоноліз, що відсвічує срібними з росою котиками. «От нема кому бити, – шиби не качує Миколка огуду на брата», в думці заперечує її, хоче заперечити й словом, але в цей час чоботом ціпляється за коренелище і падає на червоноліс, на срібні котики, що й взимку тісать їхню тіняву оселю.